L'Ajuntament ple, en sessió celebrada el dia 5 de juliol de 2007, va adoptar l'acord de celebrar ple ordinari el segon divendres de cada mes, excepte el mes d'agost. Al mes de setembre, corresponderà, en conformitat amb aquest acord, celebrar el ple el dia 12, que concretament és la festa major de Sallent. Així mateix, el dia 19, és la festa major de Cabrianes. A l'objecte de que el ple no coincideixi en aquests dies, es proposa l'adopció dels següents acord. Primer canviar el dia de la celebració del ple del mes de setembre del dia 12 al dia 26 de conformitat amb l'establir en l'article 46 de la llei de bases de règim local, l'article 97 de la llei municipal de règim local de Catalunya i en l'article 78 del real decret 268-1987, que aprova el reglament d'organització i fusionament de les corporacions locals, no està en el ple decidirà en superior, superior criteri Gràcies, alguna intervenció per part d'iniciativa? Per, per part del grup socialista? Sí eh, Jo no estic d'acord No estic d'acord amb canviar el ple cap al dia 26 de setembre Vull dir, queden 3 setmanes de juliol queden 4 setmanes d'agost que una setmana a setembre, dues amb el ple, amb el divendres que ens tocaria, i no sabem que hem d'allargar-ho 15 dies més, o sigui, estarem dos mesos sense tenir cap activitat aquí de plens i teòricament podríem dir que sense activitat seriosa a l'Ajuntament de Sallent. Penso i proposo que podríem fer el dia 5 de setembre o el dia 8 de setembre, que també hagués passat quatre setmanes, que és el que sol passar entre ple i ple, i que no coincideixin cap festa. Tenim moltes coses urgents, ho hem repetit aquí 40 vegades, tenim el tema de l'estació, tema molt important i preocupant, tenim el tema del POM, tenim moltes preocupacions importants de Sallent que no cal que ens nem passant els dies i passant perquè hi ha una festa i passant perquè hi ha una altra festa, jo no estic d'acord i no votaré, votaré en contra. Eh? Per part d'Esquerra Republicana, alguna intervenció? Senyor Saldoni? Vaja, jo crec podríem posar en cas en consideració de, de tots plegats la proposta d'avançar el ple a la, a la primera setmana de, de setembre perquè crec que ho podem compartir l'exposat el, el pel senyor Manol Vents en aquest cas i sí que, doncs, que amb l'agost al mig i tot plegat doncs són, moltes, són moltes setmanes i, i bé, diguem-ne que consideraríem favorable el fet de, de fer-lo al dia, dia nou i Sí, aviam, el tema seria potser fer-ho el dia 9, que és un dimarts perquè el divendres és festa major, però el dia eh, 10 és... Eh, el dijous és dia 11, el dia 10 hi ha l'acte institucional previst, vol dir que en tot cas fer-ho el dia 9 per, per guanyar els dies per poder fer la comissió informativa eh, dijous de la setmana anterior i tenir els dies suficients com per poder fer això. També si els serveis eh, de secretaria doncs... Eh, fer la, la, la comissió informativa el dijous i el ple al dimarts dijous, i... dijous? Sí. les comissions informatives serien el dijous dia 2 de setembre perdó, perdó, no, 4 de setembre sí. i el ple? i el ple, fer-lo el dia 9 perquè les comissions informatives les haurien de fer el dia 1 és no? es que jo no, no tinc calendari aquí per a els dies si ho fem el 9 Tien. podem fer oh, el sí, si 9 tenen... el 9 és un dimarts podem fer la, la informativa el dijous i tenim tres dies de, de poder fer la convocatòria corresponent Bé, en tot cas, eh, sí. sí, sí, sí, perquè eh, veiem, també hi ha un altra proposta és les comissions informatives el dia 1 i el dia 5, o sigui fent tota la setmana abans, però però és una mica just i més, eh, perdó. Dos és març. Sí. Home, per efectes organitzatius del propi Ajuntament... El mes d'allò està tothom de vacances. El 4 i el 9. Eh? Sí, d'acord? El... el 4, les informatives, i el 9, que és un dimarts, el ple de setembre. Perdoneu, nosaltres que el ple tinguin divendres perquè és el dia que la gent té l'hàbit de venir i l'hàbit d'escoltar-lo per la ràdio i l'organització interna de l'Ajuntament suposo que, que a l'equip de secretaria hi ha diverses persones i entenc que es combinen les vacances i que no marxi tothom de cop perquè a l'agost Sallent segueix existint Bé, és un dimarts crec que per efectes operatius i de funcionament, la proposta que es fa tot i que es canviï el dia de la setmana que en comptes de passar de divendres a dimarts eh, anirà més bé que si no, no, ens trobarem que a finals de mes d'agost eh, no es pot convocar perquè no almenys com a mínim tenir un parell de dies per poder ser operatius amb això eh? mantenim la proposta al plenari pel dia eh? nou doncs, eh, procediríem a la votació d'aquest dictamen vots a favor? no, però. Ja, ja, el ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, el ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ja, ja està bé el 4 i el 9 ja. Nosaltres ja ens està bé D'acord que... Es proposa l'aprovació d'aquest dictamen amb l'esmena que s'ha presentat i consensuat eh, aquí eh, que el dia 9 de setembre serà el dia del ple ordinari d'aquest Ajuntament Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 12 vots a favor, cap en contra i una extensió de la C. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és seguiment i control. I abans de fer lectura dels temes, sí que ja s'ha sortit eh, amb les intervencions abans, que és pues, anunciar i comunicar que, tot i que no tenim eh, comunicació oficial per part del Govern de la Generalitat, eh, doncs, eh, sí que ens hem assabentat que la resolució que hi ha hagut la llei de barris d'enguany de, de, doncs no, no ha estat aprovat el, o no ha estat inclòs el projecte que havien presentat a l'Ajuntament. Eh, per donar informació s'havien presentat uns 90 projectes a eh, tot Catalunya i només se n'han donat 22 i que això bueno, és la informació que per la premsa hem pogut anar seguint. Eh, també manifestar que evidentment la voluntat de l'equip de govern és de tornar-nos a presentar eh, el, la propera edició però no obstant, les, eh, com s'ha ja debatut en el tema de la de la moció d'iniciativa no ens aturarem no només exclusivament el tema de la llei de barri sinó poder fer altres intervencions amb temes d'habitatge i certament amb la millora dels equipaments que a bona falta fan. En tot cas, passaria la paraula al senyor secretari perquè informés del tema de seguiment i control. Senyor secretari. Sí, ja bueno, s'informa sí, de, de la... No, de la... No sé. Sí, bueno, en primer lloc eh a una sentencia favorable al ayuntamiento en la que eh, declara que se estima el recurso condensado administrativo interpuesto contra el acto administrativo de una, la delegación de, de una licencia de obra de Arresol. No, sí, y, aparte de eso, ya eh, el, los decretes tres en 406, 423, 425 y 431 que de nomenamiento de personal per sustitución en la, en la residencia San Bernal. Y también el nomenamiento interino de de un de una allende de policía, la señora Josefina Lledra Cañabate y la señora Gemma Guardia Soler. Alguna qüestió sobre això? Alguna qüestió? Sí, sí senyora Cortès Sí, sí, sobre el tema de sí. seguiment i control. Sí, voldria que el, que el senyor secretari fes una explicació del tema de la sentència de Repsol, que és el de la gasolinera del pot de la Concòrdia, que s'ha desestimat, que ha sentenciat a favor de l'Ajuntament. Sí, sí. Se ha valorat tot el, el, el procediment i s'ha desestimat la... El... Si ho val explicar si plau perquè ho sàpiga tothom, no li grairia, que ho expliques al micro perquè, ho, perquè se n assaavants tothom, si us plau. Bé doncs, ho puc explicar jo? Sí, sí, sí, sí. Bé doncs, és el final no és el final perquè encara és una sentència que no és ferma i es pot recórrer. I eh, resulta donc des de que fa molt, des de fa molt temps, ja sabem doncs que aquest ajuntament doncs, ha, ha, ha intervingut amb diversos pleits eh, pel fet doncs, de la construcció de la gasolinera de, del pont de la Concòrdia, que no ho explicaré tot perquè cada pleit ha estat diferent, però el que ens hem trobat nosaltres sí que ha estat doncs de que se'ls hi ha revocat eh, la llicència d'obres de la de la gasolinera. La sentència ha fallat a favor de l'Ajuntament dient de doncs, que la llicència d'obres estava caducada. Es va caducar la llicència d'activitats i la llicència d'obres també. Repsol ara pot tornar a recórrer, no és una sentència ferma, però esperem que s'hi de doncs, que es faci una bona defensa. Jo voldria aprofitar aquest moment, si el senyor alcalde em permet, doncs perquè durant aquest curs s'ha anat, anat presentant diverses sentències en aquest Ajuntament i que gairebé totes, tret de, de la sentència de la Unió de Pagesos, que va ser dos punts que, que no es van estimar, totes les altres han estat, han estat sentenciades a favor de l'Ajuntament. Podem parlar de la Telefònica Mòbiles, podem parlar de l'empresa Transvinyots que també havia posat un contenciós i Cespa, Podem parlar de la, de la sentència del carrer més que havia interposat també la senyora Montse Roma. Podem parlar també de la sentència aquesta última de Repsol, en les quals totes han estat a favor de l'Ajuntament. Algunes són sentències fermes, les altres encara es poden recórrer. Jo ho dic perquè... Des de la passada legislatura es va fer una defensa molt bona per part dels serveis jurídics de l'Ajuntament i aprofito en aquest moment per felicitar els juristes que en aquell moment estaven aquí, que eren el secretari, el Manel Gómez de València, que va ser la persona que defensava els contenciosos, i la senyora Trini Capdevila, que era l'assessora jurídica que en aquell moment teníem a l'Ajuntament. I ho dic perquè verdaderament van ser excel·lents amb la seva professió i unes persones doncs, molt bons professionals única i exclusivament volia dir que al final del curs doncs, volia aprofitar per felicitar-los amb ells perquè les sentències han estat eh, favorables a l'Ajuntament i esperitar-los doncs, que segurament doncs, que si es recorren els serveis jurídics de l'Ajuntament doncs, facin una bona defensa per poder sortir una altra vegada favorables. Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més sobre el tema seguiment i control? No, passaríem a pregs i preguntes. Van quedar preguntes de l'anterior ple, Senyora Arenas. Sí, en referència Hi han preguntes que directament es van dir que es contestarien en aquest pròxim ple i concretament la primera pregunta és del tema de, eh, que va plantejar la senyora Cortès en referència a una llicència urbanística que s'havia d'incuar per part d'Iberpotage en relació a una llicència ambiental. Textualment diu la senyora Cortés, per una rompuda forestal, a part de la llicència ambiental, s'ha de tramitar una llicència urbanística si no s'està cometent una il·legalitat. Només recordar que penso que el que s'està tramitant no és una llicència ambiental. L'activitat hi ha una concessió, Iber Potage pot abocar perfectament dintre dels seus límits de la concessió i degut a l'adequació ambiental que va fer Iber amb la Conselleria de Medi Ambient per poder impermeabilitzar la zona on hi ha l'arbolat. Si no es treu aquest arbolat, evidentment no es pot fer la impermeabilització. Està dintre dels límits i no és una tramitació com és habitual quan una empresa vol dur a terme una activitat i ha de fer una rompuda. Té raó, el senyor Cortés, es tramita paral·lelament la llicència urbanística per la mateixa rompuda. Però en aquest cas és una adequació ambiental en la qual s'ha de respectar aquesta adequació i aquests paràmetres per la mateixa i dintre d'aquesta adequació hi havia la garantia de que es pogués impermeabilitzar la zona on es tenia que abocar durant un temps fins als límits de la concessió. Se li va explicar a la senyora Cortès per reiterat en diferents plans, en què... Aquesta pregunta ha sigut eh, treta en pregs i preguntes. El senyor Sarra li ha contestat perfectament, revisats els les diferents actes dels plens que es van fer. Només comentar que un expedient sancionador s'inicia sobre una llicència amb competències de l'Ajuntament. Jo li pregunto quina competència tenim per incuar un expedient sancionador davant d'una adequació ambiental entre Iberpotatge i Medi Ambient quan la senyora Comelles, en les diferents sessions i directament a vostè, li va explicar perfectament aquestes actuacions. I dintre de les actuacions sempre s'ha parlat de la rompuda necessària per impermeabilitzar el terreny per dur a terme, i torno a repetir, aquesta adequació. Respecte a l'anterior ple, crec que amb aquestes explicacions queda clar eh, i evident, tant com ja li va explicar la senyora Comelles, com els diferents escrits enviats a l'Ajuntament perquè també no volíem cometre cap il·legalitat i es van enviar escrits a la Conselleria de Medi Ambient per veure si realment teníem alguna competència com a organisme i en aquest aspecte la competència està amb el conveni firmat bueno, o el conveni que es té que dur a terme per a aquesta adequació ambiental i a la qual està referit aquestes actuacions de les que vostè en tots els plens està fent referència i constantment dient que eh, estem cometent des de l'Ajuntament una il·legalitat. Eh, no volem cometre una il·legalitat, però si, si, si més no, explicar una mica l'estat actual d'aquestes actuacions i el procediment que s'ha dut a terme des d'un bon principi. Puc respondre, si és plau? Hi ha vàries sí, preguntes. Sí, perquè ara s'hi sí, cap a no, un altre no, tema. No, no, no. Bé, jo no, jo no tornaré a, passar, a, a parlar aquí de qüestions urbanístiques ni de qüestions legals. Estava rejant molts termes. Uh, jo no, vaig, no he dit mai que vostès, que vostès obrissin un expedient sancionador a una llicència ambiental, mai. He dit que d'obrir l'Ajuntament havia d'obrir un expedient sancionador a la tala d'arbres i a la rompuda forestal. Sempre que hi ha una tala d'arbres i una rompuda forestal s'ha de demanar llicència urbanística i és l'Ajuntament el qui l'ha de donar i també l'ha de demanar a urbanisme. Per tant, estem parlant de dues coses diferents, no és lo mateix. Aquesta, aquesta rompuda forestal no té res que veure amb l'autorització ambiental, res, eh? per molt que es digui. Mira, nosaltres això ho hem denunciat a l'Ajuntament, ho hem denunciat a, a, a, a la Conselleria de Medi Ambient, ho hem denunciat a la Directora General de Qualitat Ambiental, mai ningú ens ha respost, no ho sé la senyora Comelles en aquí quan, quan se li va demanar i se li van ensenyar les fotos, no va, no va contestar, també ens va dir que era una, que una adequació, era una autorització, i una autorització era una adequació, i va fer uns embolics. Bé, jo no el demanaré més aquest tema. No el demanaré més aquest tema perquè cadascú respon el que vol. Això no forma part de l'autorització. Això és una llicència urbanística que, que és d'obligat compliment per demanar i punt i a partir d'aquí nosaltres ja hem fet les al·legacions pertinents a tota aquesta autorització, hem, hem denunciat això i bueno i si convé doncs ens trobarem als tribunals i punt, ja està, no en parlaré més. Senyora... Estem parlant de coses de qüestions diferents vostè em respon una cosa i jo n'hi demano una altra. Senyora Arenas? Sí eh, vaig escoltar perfectament el ple i vaig traduir textualment la seva intervenció i textualment és, per una rompuda forestal, a part de la llicència ambiental, vostè diu llicència ambiental, s'ha de tramitar una llicència urbanística, si no s'està cometent una il·legalitat. I sí, sí, en sí, referència sí, això, li estic dient que l'escrit té la seva coherència sempre i quan es tramiti una llicència ambiental, des de l'Ajuntament per una activitat extractiva en la qual s'ha de fer una rompuda, però això no és una llicència ambiental, això és una adequació ambiental amb una sèrie de condicionants i que, torno a repetir, amb una concessió que ja tenia Iberpotage, pot abocar directament a l'arbolat sense fer la rompuda, però per garantir la impermeabilització en una zona on hi ha arbolat, evidentment s'ha de fer la talada dels arbres per poder impermeabilitzar i adequar el terreny. Amb llicència, amb llicència. Amb llicència, amb... no sense llicència. Però és que, a veure... No. No, Oiti, senyora a... Arenas, vostè m'està parlant d'una adequació ambiental. És que, és entraria en uns termes que, ens podri... que podríem discutir-ho, i està molt bé aquest debat, eh? Vostè em parla d'una adequació ambiental. A Iber mai se li pot haver donat una adequació ambiental perquè no té llicència. S'adequen les empreses que tenen llicència, I Iber Potash no té llicència. Per tant, no es pot adequar. I què ha fet el Departament de Medi Ambient? Ha autoritzat una adequació ha autoritzat una adequació. És clar que és clar que hi ha que, que, que s'ha de demanar per una activitat, s'ha de demanar una llicència mediambiental, Només faltaria, però és que per una rompuda forestal s'ha de demanar una llicència urbanística. Bé, eh, intervengió, eh, el dia 5 de maig de 2008 va tenir entrada un escrit eh, per part signat per la senyora Mireia Comelles, la directora general de la Direcció General de Qualitat Ambiental i que a resposta d'un altre escrit que li vam presentar nosaltres demanant respecte a això. L'hi llegeixo íntegrament i que tothom se n'assabenti a veure què diu i que en tot cas són els, els que són competents en la matèria. M'hem volgut, alcalde, en relació a les afeccions al territori denunciades en l'àmbit del Ronam Salí del municipi de Sallent i segons la informació que ens ha estat facilitada, aquestes actuacions estaven previstes en la documentació del projecte de restauració presentat per Iberpot AGCA i que es troba en l'autorització ambiental atorgada en el procés d'adequació per a l'activitat d'extracció i tractament de residus minerals. En essència, les tres actuacions bàsiques de protecció del territori i recollides en el programa de restauració del RONAM salí de Sallent són la realització dels canals independents de captació i control de les aigües salines d'una banda i les dolces de l'altre, així com la preparació dels terrenys a ocupar per tal de dur a terme la seva impermeabilització amb idèntica finalitat. Atesa la complexa tramitació d'aquest expedient, i tot i valorant com a necessaris i urgents aquests treballs, es va requerir el titular, segon resolució de 17 de maig de 2004, la tramitació administrativa de l'expedient i la realització d'una sèrie d'actuacions entre les quals hi havia l'execució i impermeabilització de les canaletes perimetrals per a la separació de les aigües dolces de les salines. En aquest mateix sentit, la resolució de 24 de juliol de 2007 menciona que és necessari iniciar de forma immediata el projecte i execució de les diferents mesures correctores esmentades, objecte de les actuacions realitzades per Iberpotes que són motiu de l'esmentada denúncia contesta suficientment això? No. No, bueno, però en tot cas, la resta de persones que hagin escoltat, el que està dient aquí no. és que tot el que s'ha fet, que no. estaven denunciades i que evidentment nosaltres ens hi vam adreçar, la rompuda, el moviment, tot el que es va dir aquí en un ple i ens van dir també a, a, a part de les comissions informatives, ens en vam preocupar, vam dir què, què és el que està passant i ens ha contestat això d'aquí, que està emparat per la resolució del conseller i, a més a més, a requeriment de medi ambient perquè facin aquestes actuacions justament per evitar la contaminació o la barreja de les aigües dolces i les aigües salades. Per això hem presentat recurs de reposició a la resolució que ha fet el conseller, que ha, que ha estat autoritzar una adequació que no, pot, eh, que no pot autoritzar i per això li hem fet recurs. Per tant, la, la rompuda forestal no forma part la rompuda forestal no hi té res que veure amb el Departament de Medi Ambient. La rompuda forestal forma part d'urbanisme. La, la senyora Comelles, m'està molt bé el que digui, però no el que digui la senyora Comelles ha de ser cert. Bé, en tot cas, li torno a insistir, a la vista del que vostès van plantejar en el Fòrum de la Mineria i aquí en un plenari, nosaltres ens vam adreçar a Medi Ambient per poder recabar la informació i nosaltres l'escrit, aquest que se'ns ha emmejat i que he llegit, a nosaltres ens de serveix. Sí, si vostès bé, han de tractar en tot cas sí, sí, el recurs ja no ja s'uldará. Hem, eh. hm, hem presentat recurs, dintre del termini previst, cosa que vostè no ens va deixar consultar el l'expedient. Ah, això és mentida. Sí, perquè va, sí, va dir que no estava que no estava en exposició pública. I... Això ja li van explicar el, el secretari accidental que hi havia en aquells moments en, en un plenari com aquest. Sí, jo també li vaig presentar una carta de la senyora Maria Comelles que deia que sí, que es havia allargat el, el, el, el període fins al dia 24, però que és aquí, quan vam presentar aquí, les elevacions. Aquí no en tenien coneixement i aquí quan es va, vostè va venir se li va dir que vostè podia consultar l'expedient però que va venir acompanyada d'una persona i que sabia que va a l'exposició, que era la informació que nosaltres teníem. I això se li va explicar al senyor secretari. És igual, no, no entraré a discutir això perquè Bé, no, ja ho han no discutit seguradament. Si no volen discutir sí, no, no, no, entraré, no digui coses que no són. el ple també m'ho va dir que no, no. és igual, vull dir aquestes coses ja són coses no. que a no, ningú li interessen. Bueno, doncs no les tregui. Bé, vostè. home, esclar que les trec. Bueno, però abans no, se no, no, no li contesta ah, sí. i que a més a més ah, se li ha donat sí. resposta doncs no, no digui que llavors no. Molt bé. Per tant, eh, moltes gràcies a la intervenció de la senyora Arenas, però no m'ha convençut, només dir-li això. No tornaré a treure aquest tema al, al ple, poden estar ben tranquils, que no el treuré més, però ja el treurem en d'altres llocs. Moltes gràcies. Molt no bé. Hi havia una altra pregunta. Sí, també de la senyora Cortés, indicant que el brancatge que es va denunciar en anteriors plens també, de diversos camins, que alguns s'havien retirat i que quedaven alguns brancatges a la vora dels torrents. Eh, normalment la competència és dels forestals, se'ls hi va enviar una carta directament després del ple per eh, aquesta denúncia que s'havia efectuat. Normalment les denúncies es poden realitzar directament a l'òrgan competent, que és forestals, perquè la persona que denuncia té la màxima informació al respecte i nosaltres amb la informació que es va volcar des del ple vam enviar una carta forestals que va ser resposta. El dia 25 de juny ens comuniquen verbalment personant-se a l'Ajuntament, que el Rompuda és autoritzada, la que es va realitzar i que va produir aquest brancatge. I que les actuacions de desbrossament, únicament el que han comprovat que no estava correcte són unes restes de brancatge a tocar el camí. De la superfície d'uns 600 metres quadrats aproximadament entre camp i camp, la qual cosa s'ha comunicat per part dels agents forestals al propietari, que s'havia de retirar respectivament, com a mínim, els 20 metres de banda i banda del camí, el propietari s'ha compromès a fer-ho, segurament ha estat un descuit, segons la seva versió, de l'empresa contractada. S'ajunten fotografies i planells en aquest expedient i simplement el que hem fet és a l'òrgan competent, que és Forestals, la, la denúncia perquè pugui fer la revisió d'aquest brancatge, han, han notificat que hi havia aquest petit brancatge que quedava remenent d'una actuació i se li ha sol·licitat al propietari que ho retiri i així ens ho ha comunicat que ho farà. No sé si ha alguna qüestió. Alguna qüestió més sobre això? Dóna resposta, no? N'hi havia una altra, senyora sí. Arenas. Abocaments de Sant Antoni, que també han reiterat plens. Comentava que ja no n'hi havia alguns, sinó que eren molts i de diversos materials. Hem comprovat a través dels serveis tècnics que els han fet anar al llarg d'aquest camí i eh, ens hem posat en contacte amb els contenidors els quals eh, som de propietat per poder-los retirar per l'empresa presa d'aquests contenidors. I eh, a la gestora de runes també el, ho ha notificat telefònicament i a part s'ha fet un petit informe amb una descripció del, de les runes a la junta eh, a la gestora de runes per. També se li ha enviat un escrit i una notificació per procedir a netejar i a denunciar el que vostè ja va dir en, el, en els diferents plens. Referé les runes i el quitrà, eh? El quitrà també, eh? hi havien de tot tipus. Hi havia del quitrà, hi havien runes d'obra, hi havia de tot, voluminosos, etc, etc. S'ha fet aprofitant un recorregut de tot el camí. I anant a la última pregunta, d'avissades dels camins, que també en l'anterior ple es va notificar la preocupació per part de la senyora Cortés de les denúncies dels diferents veïns i usuaris dels, camins, dels diferents camins del municipi. I eh, resposta a les actuals actuacions, eh, les, les actuacions que s'estan seguint és sol·licitar un informe d'intervenció per la consignació pressupostària existent per a aquest concepte. En aquests moments hi han dues subvencions pendents de destinar, algunes destinades altres, camis, altres camins, però amb un 70% sobre els camins visiblement més afectats. Més la, demanda, més la demanada aquest any, que està pendent encara de consignació. A més, s'ha fet una revisió dels camins que s'arrangeran per subvencions demanades també per altres entitats, com els ADFs, que inclou una relació quadrianal que també ja està sol·licitada i per comprovar que no s'estan solapant subvencions i sol·licituds. Sol·licitar pressupostos del cost per quilòmetre d'extent de grava i fer les reparacions essencials per poder arrenjar els camins i les valoracions oportunes. I sol·licitar a informe dels serveis tècnics municipals sobre l'estat i necessitats dels principals camins, entre els quals hi haurà el camí del Solà de Fussimanya, el camí de les Forques del Mas de Sant Pere, pel qual ja s'ha demanat la subvenció, i el camí de Serra Llavors es procedirà d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i compaginar les subvencions que s'ho sempre tenint en compte que es disposen de més de 500 quilòmetres de camins rurals al nostre terme municipal i és molt difícil eh, acotar els sectors que tenen més mancances i més necessitats i per aquest motiu doncs qualsevol informació que es pugui aportar dels usuaris, de l'equip de, de l'oposició eh, estem oberts a qualsevol aportació per poder doncs, acabar de delimitar aquestes zones i amb aquestes actuacions procedir i res més gràcies alguna cosa sobre això N hi havia una altra sobre el torrent d'Aran perdó senyora Renes sí, sobre el torrent d'Aran la senyora Cortés en el ple de juny diu que el senyor Serramalera li va contestar una cosa diferent en el mes d'abril i en el mes de maig recordar que en el mes de maig li va contestar el senyor Serramalera i en el mes d'abril li van contestar l'alcalde en el mes d'abril la pregunta era que s'estaven fent abocaments a la llera del camí i que s'estaven fent abocaments a la llera del torrent i un camí que no hi era. La contesta es va basar en aquesta qüestió i és el que es va contestar per part del senyor alcalde. Eh, era correcta la contesta i eh, es va dir que en el pròxim ple s'acabaria d'ampliar aquesta informació. Correctament, en el pròxim ple el senyor Saramalera va contestar una sèrie de preguntes, entre les quals hi havia del torrent d'Arana, i diu que va passar nota als forestals perquè la feina d'estabilitat de talusos es va fer amb un esglaonat de terres aquest moviment. El camí és una fórmula per accedir des de la llera del turó i per deixar espais abans del torrent. Aquesta, la resposta per part dels forestals ja la tenim. Hi ha una sèrie d'arbolat relacionat amb l'informe tècnic que efectuen els forestals en el qual s'hauria de replantar. També ens comuniquen que al fer l'estabilitat dels talusos degut al material que hi ha en, aquell, en aquella llera permet la replantació millor quan hi ha una estabilitat de talusos i un esgraonament. La llera del torrent no queda afectada segons verbalment ens ha comunicat l'ACA, però també emetrà evidentment el seu informe al respecte. Amb l'informe de l'ACA i l'informe que tenim dels forestals efectuarem l'informe des de l'Ajuntament per procedir d'acord amb aquest expedient. I si no me n'oblido cap pregunta més, jo crec que ja està. Gràcies. Gràcies. Hi havia dues qüestions pendents de la senyora Fernández. Uh, bueno, la primera era el, el Valentí del PSC, va fer una pregunta respecte a per què no fèiem els psicotècnics els policies abans de, de fer les altres proves. I bueno, vaig contestar una part que crec que cas la idònia, que és que nosaltres fèiem unes proves culturals i entrevistes de les quals si sí, hi havia molta gent que es presentava ja s'anava reduint i finalment fèiem els, els psicotècnics. El que passa que li vaig donar una informació errònia que és l'import, perquè jo havia demanat pressupostos i tenint entès, bueno, o pensaven que podríem passar quatre, i vaig contestar que costava 500 euros, per 500 euros era de quatre persones. Llavors rectifico lo que vaig dir perquè va dir un nombre de memòria i en total va costar 278, dues proves de i que volia fer. I, i també um, vaig prendre nota de que la, la senyora Tana Graviel m, m, comentava que va passar una instància el dia 7 de novembre del 2007 i buscant... Jo, jo la tinc per contestada. Tinc aquí una compareixença que motiu del procés de selecció per a la contractació judicial... Va, va, va ser el 7 de novembre. Sí, però un altra de diferent, referent a l'actuació de la policia local. Ah, això no ho veig. I podria deixar el nombre de... d instància i, en tot cas, passaríem a contestar-la perquè no sé exactament què ha pogut passar, però normalment la intenció és contestar les Gràcies. Molt bé. Hi ha alguna pregunta o alguna qüestió, per part d'iniciativa? Rè, quotidiana i, i punt. Perquè me l'ha demanat també la gent. Eh, aquí la plaça de la Vila, quan s'estrenquen aquestes rajoles, que no hi ha recanvis, dic jo. Sí. Perquè passa una cosa, eh, eh, les que s'han trencat es posa ciment i les que estan trencades, com que són quadres, a la curva hi ha 8 o 10 que estan trencades a posar ciment i entre mig hi han trencades i no es canvien. Llavors, Clar, hi ha gent que passa per aquí i diu, home, és que això s'hauria d'arreglar, és un espai és a vegades perillós, però a part d'això és una mica de com dient, home, si posen ciment és que no hi ha rajoles de recanvi, és una pregunta per curiositat, perquè a més a més la gent me l'ha demanat. No, només contestar-li que en aquests moments ja hi ha un pressupost aprovat, canviarem el, el sistema de la rajola perquè justament es, es peta on hi ha el, el punt de gir de, dels cotxes, és on el canvi de fricció fa que, que aquesta rajola es peti. Fa que hi ha canvi, però és un material suficientment car com per anar canviant i anar posant. En tot cas, el que s'ha pres la decisió de posar-ho tot amb llambord la part que és rodada de vehicles i que això eh, doncs, tindrà un nivell de durabilitat més gran que no aquestes rajoles perquè fixin que pràcticament es trenquen justament on hi ha el gir, on els cotxes i la circulació és en recte, tret d'alguna excepció, però en tot cas ja és un pateix menys. Eh? Alguna altra pregunta? per part de la CUP, senyora Gabriau. Sí, només una pregunta. Uh, què passa amb la biblioteca? Tots sabem que el sistema de refrigeració i de calefacció de la biblioteca no és l'idoni pel tipus d'edifici que tenim, això ja ho van dir els tècnics en el seu moment, no és una cosa d'ara, Eh, ja s'ha ha tingut avaries en diverses ocasions i per tant doncs entenc que hi ha hagut una manca de previsió evident El no, haver, dir, no haver pogut resoldre la situació a l'hivern ni que hi hagués hagut d'haver estufes és una cosa però que ara hem de tenir la biblioteca tancada perquè no tenim un sistema de refrigeració em sembla més greu Senyor Quadros eh, Sí, vol bona nit el tema de la biblioteca ve eh, perquè no hi havia bueno, eh, estaven pendent de pressupostos pel tema de l'aire condicionat, cosa que ja ha el tenim i s'ha aproat. Eh, la qüestió de que s'hagi més obert al matí, la tarda que nos obbri pel tema de la calor, ja que el, el Quim Cruzelles que és el que porta tot el tema de la biblioteca, ens va demanar a veure quina solució podien donar perquè, per trobar els horaris perquè a la tarda allà s'arriba unes temperatures de 38 graus. Jo l'opció que li vaig donar, dius, aquest estiu serà impossible pel tema de curt plaç per poder instal·lar l'aire condicionat, vaig donar l'opció de cobrir-se al matí i la tarda tinguéssim tancat perquè era inaguantable. Eh, està aprovat el pressupost de l'aire condicionat amb la bomba de calor i la intenció és ara al setembre veure si poden instal·lar-ho de cara a l'hivern poder tindre la calefacció. Una altra qüestió. Sí, entenc perfectament que s'hagin hagut de reorganitzar els horaris i entenc perfectament que vostè s'ha trobat aquest problema sobre de la taula, el que denunciu justament és que no s'hagi fet la previsió de mentalació i que aquest pressupost arribi ara i, per tant, haguem hagut d'assumir la mesura que no n'hi havia un altra de, de tancar la biblioteca a la tarda, simplement. Una altra pregunta, una altra qüestió. Senyor Manol Vens. Jo també, només una pregunta. Abans el, el regidor Serrat Malera s'ha referit a la carretera, com a projecte molt car. I com que sé que també es va demanar l'ajuda amb, amb el xarxa de la Diputació, voldria saber si ja tenim alguna informació de què és el que ens pot arribar a subvencionar a Diputació, si sabem alguna cosa, alguna pista, podem comptar amb algunes coses serioses o també passarem de llarg? Gràcies. Gràcies. Mm... Em sembla que hem donat aquesta informació a grans números, eh, que el projecte total de la carretera estem parlant d'uns 4 milions i mig, 5 milions d'euros, eh, en principi, tot i que no hi ha el projecte realitzat en la seva totalitat, i la informació que tenim nosaltres és que seran uns 600.000 euros els que ens subvencionarà la Diputació eh, pel tema de la carretera. Mirarem de, de que sigui el màxim, si pot ser més, més, però tampoc no hem rebut cap comunicació oficial, i també contem amb l'aportació que per part de la de, dels serveis territorials de la Direcció General de Carreteres de d'uns 800.000, que era el compromís que ja hi havia a l'anterior legislatura, de portar-los per poder eh, traspassar la carretera en, en, en, a l'Ajuntament. Eh? És la informació que tenim en aquests moments. Una altra qüestió per a d'Esquerra Republicana, senyora Cortès? Sí, és una pregunta que ja la vaig fer i que no se'n va contestar, i és que en el registre d'entrada vam trobar una carta que parlava d'unes intervencions arqueològiques a la rectoria de Sallent, i ja la vam demanar. I no se'ns va contestar, ens van dir que ja ens la contestarien. Bé, queda pendent, si sí, sí, no sí, ho saben, doncs ja, ja ho contestaran quan, quan, quan tenien la informació i ho sàpiguen. Eh, llavors, també hem demanat l'acte de la reunió de Constitució l'acte del dia de la Junta de la Residència de Sant Bernat, encara no la tenim crec, si no m'equivoco, oi que no la tenim? Sense el doni vam, vam dir que es donaria a la propera reunió a la a propera, propera reunió? Donaríem l'acte de l'anterior No recordo gens que es digués això, eh? Bé, li agrairíem, no, bé, sisplau és que, que, si... que... És cert, això que està dient sí, bé. doncs, sisplau, sisplau la, si ens la pogués passar jo recordi passar... es va dir a la quan, quan s'iniciï la pròxima reunió es farà lectura de l'acte. Això és el que jo... Lectura de l'acte? Una cosa Viam. és fer la lectura de l'acte, perquè si es pot tenir l'acta per revisar-la... S'entriegaria ah. l'acte de l'anterior reunió. Ah. Això el... Si ens la pogués passar, doncs li agrairíem, plau. Una altra qüestió? I en el ple del 9 de maig el senyor Saldoni val dir que ens la lliuraria en aquest acte. Mm? També voldrem demanar al senyor alcalde a veure si ha demanat l'acte de la reunió de... que varen fer amb diversos representants de la Generalitat sobre el tema del barri de l'Estació i sobre el tema del Ronam Salit. No, no ens ha arribat la... Però si es plau si la pogués demanar, sí, sí. Que si no, doncs ja la demanaré jo. Mm? Llavors també el Sr. Soldoni ens va dir que un dia ens convocaria i ens explicaria, ens faria una exposició de l'informe que l'empresa Persson havia fet sobre la residència de Sallent. si algun dia ens vol convocar, si us plau també li agrairem. Jo també agrairia que ma l'informe, perquè encara no han per no les conclusions de l'informe del residència econòmic no ha arribat i vaig dir que convocaríem la següent comissió justament quan tinguéssim aquesta de informació però li us plau que ens dongués compte del, del primer informe, com a mínim, que fa molts mesos que està aquí l'Ajuntament. Si ens el pogués explicar, doncs li agrairem. Eh? Alguna altra qüestió? Sí, llavors també li agrairíem al senyor Alcalde que en aquesta campanya que ha fet desborrar pintades, a veure si seria tan amable desborrar aquestes pintades que estan en llocs municipals, en bancs, en parets, de simbologia nazi. Li agrairíem molt doncs que també fessin un repàs i que sisplau, si es plau, si fos possible de que profitant la campanya desborrar, doncs, que s'esborrin aquestes també. Ens pot dir concretar més un son no patixi que s'han borrades immediatament. Gràcies. I llavors també li voldria dir per acabar que vam demanar des de, en un prec que s'instal·lés un banc eh, al, al cap al centre d'tensció primària Aquest banc ja està instal·lat però li farem un altre prec sisplau. si us plau si n'hi poden instal·lar un altre a l'ombra perquè aquest està a ple sol i la gent gran, Sor que estan en al cap perquè els pot veure una em de tan sol. Tdic ah, amb... ara ho dic dicmic mica així, però estaria bé. li demanem si es plau si em poden posar un altre a l'ombra. Aquest... a l'estiu estaran al sol ai, a l'ombra i a l'hivern estarien al el sol. els higraïríem. En aquests moments dir-li que no hi ja no tenim bancs, peròem fet eh, demanat pressuposts per adquirir-ne, a l'espera de que també arriben els de la Diputació i mirarem de complir aquest prec com hem. Com i l'anterior. Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? No? Sí, senyora Gabriel. Les pintades de caire nazi i feixistes estan al davant de la turbina, als bancs del parc i a la caseta del Serrat del Xipell, entre d'altres. Per començar, ja teniu feina. Molt bé. Alguna altra intervenció? No? Doncs eh, donem el ple i si per part del públic assistent algú vol intervenir en els punts que s'han tractat. Doncs, no? Sí, senyor, senyor Bonet. Okay. No, no, aixecam. Això, no és El senyor Quadros li vull una cosa. Els dos contenedors que s'ho mirat. Uh, sí, uh, es... hem mirat. Dime que tinc una reunió amb els de CLD per veure quina solució podem trobar. Perquè això ja roda des de fa 3 anys. El senyor Canal, la senyora Ampar, que en va dir l'any passat que a l'agost estaven de vacances, a l'agost de l'any passat, eh? i encara no s'ha les soluciona res. Sí, cal, cal dir que jo he tingut dues reunions amb vostè. A la primera vaig dir que ho miraríem i parlaríem amb CLD, així es va fer. Què heu fet? Parlant CLD. I així ah. li va dir a la segona reunió sí. i li vaig dir en la segona reunió que la proposta que es feia per escrit a CLD i al Consorci era de retirar un de rebuig Cap, retirat. Bueno, perdó, que la proposta que s'enviaria a CLD era de retirar un de rebuig comunicar a tots els restaurants que tenen els contenidors d'orgànica que els deixin en el lloc on està establert recollir-los unes hores abans de la recollida, que saben perfectament quines hores són de recollida i quins dies són de recollida. Si tot aquest mai i ho recordo, un cas no ens que tot D'acord, doncs es va fer, i a part de la seva, de la seva queixa, reiterada eh, del mes d'agost al mes de desembre, que han tenir la segona reunió, encara no ens havien contestat de, de la tornada de la meva baixa de maternitat i en posterioritat el senyor Quadros s'està reprenent tots aquests temes per parlar contundentment, no només del seu, de totes les queixes que havien dels diferents contenidors. Tu vas dir que el desembre en treuies un. Perdó? Tu vas dir que el desembre en treuies un. Que el... No, jo vaig comentar-li que, que dir... vaig sol·licitar-lo. Sí, però, ja però no em, em vaig dir... Però no ara ara cost... són de vacances, però un el desembre el treuem. I aneu afegir No, jo vaig dir que sol·licitaria que traiguessin un ara de rebuig... Ara està paraula contra la meva, la meva contra la teva. Evidentment, perquè estem dient coses diferents. Però, però... ja fa tres anys amb aquesta queixa... Anar facin, anar facin, anar facin, anar facin, de tothom, merda. Si sí, quan vostè va venir sí? havia reiterat... en estem arreplanant de la plaça d'Heroes del Bruc fins a dalt cementiri. Tot el porqueri sí, sí. tota la gent que va xepar boca jo les I estem que... a 5 de casa, eh? Sí, sí, les Està vegades que vostè ha vingut jo l'atès i li he dit les, les mesures que es prendrien. No és, nosaltres no podem retirar els contenidors que estan establerts en les zones de recollida, a través de la concessió amb l'empresa concessionària, produïs, ja li, li vaig explicar... I, I es va... 3 anys que m'estic queixant, 3 anys que no m'ha escoltat ningú, perquè tot això, molta teoria, però pràctica, zero. Sí, sí, ho estaven comentant, que portava un parell d'anys des de que va venir a l'agost. Molt peritatge, molt clar la brigada, que l'ha de veure aquell, que l'ha de veure aquell, però en compte de treure, afegir ne Bueno, de moment, el que li vaig dir està pendent de resolució per part de la CLD i el Jordi Quadres ho està reprenent han correctament. ¿Han trigat de treure un contenedor d'un eh. contra l'altre? A vegades, si no contesten, es reitera la, la, la pregunta i això és el que s'ha estat fent fins ara. Hi ha moltes altres qüestions, no només pues d'aquesta. La sensació meva és que no s'està fent res. Evidentment que ho entenc, que la seva la sensació, la sensació és aquesta. És aquesta. Bé, no, no espere, esperem que, que es pugui donar resolució el que vostè ja ha manifestat. Perdó, perdó, perdó sí. perquè si tot aquest contenedor els tingués sota el banc d'algú de vosaltres, Segur que estaria solucionat. Bé. Però el que passa a tot el meu alçó és molt diferent. Bé, en tot cas ho mirarem, com se li ha dit, i en tot cas pen... mirarem de donar-li una resposta positiva. A... 4, 3, 4. Sí, sí. Bé, en tot cas... Eh... Sí, sí. Ja. En tot cas hi ha una altra paraula demanada, plau. No, només un parell de cosetes. Una és una, una qüestió i l'altra em permetré de donar un consell. La primera, que em respongui qui vulgui, perquè l'últim prè, l'alcalde ja va dir que contestava qui hi vulgués, o si em costarà, contestarà qui vostè vulgui, i és sobre la xamanella que hi ha a la fàbica Vella. Des de l'incendi hi ha hagut un deteriora deteriorament substancial, que en l'última revista de la Casa de Vila, ja ho hem denunciat des de la CU, i volíem saber si hi ha alguna mena d'actuació, si s'ha pensat fer o si, ara que s'ha parlat ja d'estalvi, de, si la, la manera d'estalviar serà de deixar perdre el, el patrimoni que tenim. Aquesta la primera, esperem que no siguixin I la segona és el consell amb el regidor que s'encarrega de, de les properes enramades, només dir-li que quan estava al l'equip de govern esquerra i la CUP i el PSC es va acusar de que, de que no estimàvem les festes locals, que per les enramades s'havia ficat un bus per la gent jove, que era una demanda de la gent jove, un bus per anar a Patum, que s'havia descuidat la publicitat, que cada any eh, des de Convergència s'havien ficat en els panells de Plaça Catalunya de Barcelona, en diferents estacions de Renfe, s'havien ficat diferents panells anunciant aquesta festa, no? I s'acusava a, a l'equip de govern de que s'estava de, de que això s'havia descuidat i que, per tant, no ens estimàvem aquesta festa. Bé, eh, ven demanar les despeses d'aquestes últimes enramades i en qüestió de publicitat no surt tot això. Hi ha uns gastos de publicitat, que és al Regió 7, al Diari Avui, a Ràdio Manresa, a Regió 7 web... A TV Manresa, Arraco i Punto. El meu consell és que si no vol escutar que, que no s'estima la festa, que si l'està deteriorant amb el regidor que li pertoqui, que si us plau la propera festa miri de cuidar aquestes coses, perquè la merda que ens van tirar nosaltres espero que no, no l'hi esquitxi amb ell o amb ella. Uh, li respon el que hi ha. En aquests moments no hi ha cap projecte per rehabilitar la, la xumeneia de la fàbrica vella. S'està treballant amb el projecte que ja he dit abans de passar de, de ubicar-hi la residència en aquell llindret de la fàbrica vella i és cert, quan s'actuï en aquest sentit s'intervindrà doncs en l'edifici i en els elements arquitectònics que s'han de conservar. Alguna altra qüestió? no? doncs vinga bona nit i, i, i, i bon estiu